На блюдах поклав дерев'яних купами, і келих, і він золоті перед ними поставив. Часто й окличник до них підходив вина доливати. Шумно в кімнату зухвалі зайшли женихи й посідали поряд один за одним на сільцях і на кріслах високих. Воду їм чисту на руки окличники стали зливати. Свіжого хліба служниці наклали їм кошики повні. Хлопчики аж повінця напою влили у кратери, і руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли вже голод і спрагу вони вдовольнили, зразу ж і іншим серця женихів забояли бажанням співу і танців. Адже найкраще то учти оздоба. Фемію в руки окличник кіфару подав причудову, мусив бо він женихам і грати, і співать проти волі. Пісню прекрасну почав він, по струнах, ударивши, злегка. Саме тоді Телемах Афіні сказав Ясноокій Голову близько схиливши, щоб інші його не почули. «Гостю, мій любий, не будеш гнівитись на те, що скажу я. Їм лиш одно на умі, самі лиш кифари та співи. Легко їм це, бо безкарно чужеє майно проїдають. Мужа, що білі кості, його або десь під дощами». Тліють на суші, або їх десь хвиля морська коливає. Тільки б узріли вони, що господар додому вернувся. Всім би їм краще вже ноги пруткіші схотілося б мати, ніж на одіння коштовне, чи золото тут багатіти. Доля лиха загубила його. І ніякої втіхи нам вже немає. Хоча й би сказав хто з живущих на світі, ніби він вернеться. День повороту його вже загинув. Отже, тепер мені щиро скажи і повідай одверто, хто ти і звідки, з якого ти міста і родини якої, як ти прибув, на яким кораблі, Яку доїтаки путь із тобою пройшли мореплавці, і що то за люди? Ти ж бо не пішки, гадаю, до нашого краю дістався. Щиро й одверто ще й те розкажи, щоб знав я напевно, вперше сюди ти приїхав, чи гостем у батька мойого ти вже бував, бо немало. Вчащало до нашого дому всякого люду, широкий, бо мав із людьми він стосунки.